44-ти Псалом се прокарва идеята, че силата на един човек и на един народ не е в неговия меч и неговата сила, но в Божието благоволение и казва С Бога ще хвалим всеки ден и името ти вовек ще песнословим 45-ти Псалом е дълбоко мистичен и не разкрива вътрешния стремеж и живота на онзи в когото Бог живее този, в когото Бог живее, казва И сърцето ми извира Слово благо Аз казвам делото си на царя Езикът ми е тръст на словописец Онзи, в когото Бог живее, е силен За него е казано Препаши меча си на бедрото си Силни с славата и с великолепието си И успявай в величеството си Езди за истина и кротост и правда, и десницата ти ще покаже страшни неща. След това говори за Бога, който живее в Него и казва: Твоят престол, Боже, във века, скиптър на Твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и възневидил си неправда, затова те помаза, Боже. Твоят Бог се лей на радост повече от Твоите съучастници. Насмирна и алои и кайсия благоухаят всичките ти дрехи. Посветеният се обръща към Бога в себе си, който е събуден, помазан от Великия Бог на вселената. Висшата природа на човека е троична. Бога в човека, който е помазан, е това което в индуската езотерична философия се нарича Атма, а в християнския езотеризъм е наречено Божествен Дух. А изразът повече от твоите съучастници подразбира другите два принципа на висшата човешка троичност, които индуският езотеризъм нарича Будхи и Манас, а християнския езотеризъм генерича нарича съответно Син Божи и Син човечески. В западната окултна наука им дават следните имена. Духовното себе, духът на живота и човекът дух. Учителят ги нарича тяло на любовта, тяло на мъдростта и тяло на истината. Във връзка с това учителят казва Никой човек не може да научи божествените закони, докато не освети Божието име Като осветите Божието име мислите ви ще бъдат чисти и святи С тях ще градите тази обвивка дето ще си зачене тялото на истината което ще ви направи свободни Истината е първото тяло върху което трябва да работите сега В това тяло живее човешката душа Без истина няма свобода Колкото и да плачете, ако истината не е във вас. Не можете да бъдете свободни. Само с плач не можете да си помогнете. Светлите и благородни мисли ще ви повдигнат. С тях ще влезете в тялото на истината и ще бъдете свободни. 46-ти псалом е преживяване на един посветен. В когото Бог живее и за това казва. Бог е нам прибежище и сила, винаги готова помощ в скърби. Затова не ще се обои, ако би се и земята поклатила и горите преместили сред моретата. И този Бог, който е пробуден в човека, се обръща към нисшата човешка природа, която е сложна, т.е. множество и казва – млъкнете и разумейте, че аз съм Бог – ще се възвиша между езичниците. Ще се възвиша над земята. Под езичници се подразбира нишата човешка природа, която не познава Бога. А под земя в случая се подразбира това, което е проявено, което е основа на Божественото. 47-и псалом е славословие към Бога като велик цар и господар на цялата земя и на цялата вселена, и затова апелира към всички да пеят на Господа. Това е пак едно мистично преживяване на един посветен, който преживява величието на Бога в себе си и апелира към цялата си природа да пее и слави Бога. 48-ми псалом е славословие към Бога, който живее в светия си град, в светата своя гора, красна на възвишението, радост на всички земя, е гората Сион на северните страни, градът на Великия цар. Под Сион в мистичен смисъл се разбира най-възвишеното в човека, където живее Бог, но тук, както е дадено, Сион на северните страни, градът на Великия цар, се подразбира централната ложа на бялото братство, която има седалището си на Северния полюс. Там е градът на Великия цар. 48-ми Псалом започва много тържествено. Чуйте това всички народи, слушайте всички жители на Вселената и малки и големи, богати и сиромаси купно. Остата ви ще говорят мъдрост и преговарянето на сърцето разум. И по-нататък развива мисълта си, че тъй както живее човек, като се стреми само към богатство, слава и тем подобни, той нищо не печели в живота си. И този техен път е лудост за тях. Като овци се турят фада и смъртта да ги пасе. Но за онзи, който следва пътя на правдата и истината, за него казва Но Бог ще избави душата ми из раката Адова, защото ще ме приеме. Това са двата пътя в живота – пътят на материалния живот, на материалните придобивки и грижи и пътят на високия идеал, който води към Бога. Това е мъдростта, която посветеният възвестява на всички същества на Вселената – мъдростта за двата пътя и техните резултати. В 50-ти псалом пак са посочени двата пътя в живота на друга светлина, от друго гледище – първо описва величието и съвършенството на Бога като казва Бог на боговете, Господ говори и призовава земята от Сион, който е съвършенство на красота. Възсия Бог. Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди людете си. И след това им казва, че Той не иска да му принасят жертви, каквито и да било животни или каквито и да е неща, защото всичко е Негово. Като казва, защото Моя е Вселената и всичко, което е населява. Ще ям ли аз месо от юнци? Ще пия ли кръв от ярци? Пожертвайте Богу жертва на хвала и отдайте Вишно Му обричанията си и призови ме в скръбен ден. Ще ти се изявя и ще ме прославиш. Но на нечестивия Рече Бог Що имаш ти да казваш моите повеления и да вземяш завета ми в устата си? А сам ти ненавидиш поучение и хвърляш зад себе си моите думи? Ще те облича и ще представя всичко пред очите ти. Разумейте прочее това вие, което забравяте Бога. Да не би да ви разкъсам и не ще се намери някой да ви избави, който принася жертва на хвала. Той ме слави, и на оногос, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. 51 Псалом е изповед на Давид, след като взема Витсавия, жената на Урия. Той съзнава грешката си и моли Бога да измия греха му. Казва, Помилвай ме Боже според милостта си, според множеството на милосърдието си, изглади беззаконията ми. Най-вече омии ме от беззаконието ми и очисти ме от греха ми, защото беззаконията си аз зная и грехът ми е винаги пред мене. И по казва, ето, родих се в беззаконие и в грях ме зачена майка ми. Ето, възлюбил си истината в човека. И в тайното на сърцето ми ще ме научиш на мъдрост. Поръси ме си соп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Сърце чисто сътвори Боже в мене и дух прав обнови вътре в мене. Тук се изнася един много важен окултен закон, че когато човек направи погрешка, да не я крие, но да я призная пред себе си като грешка и да помоли Бога да му помогне да я изправи, като има пълна вяра, че Бог ще чуе молбата му и ще му помогне. В 52-ри псалом се изнасят двата пътя на живота в друга светлина. От една страна се представя човека на греха, на злото на когото се казва, че Бог ще го съсипе и ще го изкорени от земята на живите. Това са хората, които уповават на богатството и на силата си, а пътят на праведния е описан последния начин. Аз съм като маслина цъфтяща в Божия дом. Надея се на Божията милост в век века. Ще те славословя всякога, защото си направил така, и ще се надея на Твоето име, защото е благо пред Твоите преподобни. 53-ти Псалом започва с знаменитите думи. Рече безумният в сърцето си, няма Бог. И по-нататък разсъждава, че всички хора са се отклонили от Божия път и няма кой да прави добро. И Бог пита, нямат ли разум, които правят беззаконие, които изпояждат Людите ми, като че ядат хляб. Често Давид използва лични преживявания и положения в живота си, за да изнесе известни принципи, легнали в живота, за да изнесе известни закони и правила, по които трябва да се ръководи живота на човека, за да успява в живота си. Такъв е случаят с 54-ти псалом, където като че ли говори за себе си, но това са общи положения, формули, с които може да си служи всеки, който върви в пътя на съвършенството. Псаломът започва с думите «Боже, спасиме с името си и с силата си съдиме». Името Божие е сила, с която си служат всички посветени. Затова и Моисей казва «Не произнасяй празно името Божие» и после казва «Господ е сонези, които подкрепят душата ми». Онези, които подкрепят човешката душа в пътя на нейното развитие, това са светлите Божии духове и Господ е с тях. Говорейки за Божието име, учителят казва, първият човек, който е назовал Бога с истинското му име, той изгубил тази дума. Коя е тази дума? На български е Бог, на турския Аллах. Обаче това са преводи на истинското име на Бога. Понеже тази дума е изгубена, хората е до днес говорят неразбрано. Говориш на Бога, но Той не те слуша. Бог ще те слуша само тогава, когато произнесеш истинското му име. В 55-ти Псалом Давид като че ли описва външни събития и явления, но всъщност той описва вътрешни мистични преживявания и събития, през които преминават душите на различна степен на развитие. Този псалом започва с думите Боже, чуй молитвата ми и не се кри от моленето ми. В този псалом се описва състоянието на една душа, която в пътя на живота си е нападната от врагове, което е обикновено явление в пътя на окултното развитие. Но за тази борба, която душата води, посветеният казва Възложи на Господа товара си и той ще те подпре. Това е един закон, който се спазва от всички посветени и от всички окултни ученици. Да възлагат товара си на Господа, смисъл, техният поглед, тяхното съзнание винаги да е отправено и свързано с Божественото съзнание, т.е. съзнанието им да е будно, за да могат всякога да получават Божията помощ. Защото в пътя на развитието си, както всеки човек, така и окултният ученик е изложен на нападения от много страни. 56-ти псалом започва с думите Помилвай ме, Боже, защото човек е зинал да ме погълне и после казва: Какво ще ми стори плът? Псаломът завършва с думите: Ще ти отдам славословие понеже си избавил душата ми от смърт, дали не и нозете ми от подхлъзване, за да ходя пред Бога в виделината на живите. Това са заключителни думи на триумф на един посветен, който е минал през големи борби и изпитания, но с Божия помощ е преодолял всичко и казва горните, пълни с значение думи. Всеки псалом има специфичен строеж, и представя специфично откровение и е специфичен ключ към тайните на природата. 57-и псалом започва с думите Помилвай ме, Боже, помилвай ме, защото на Тебе уповава душата ми и на сянката на Твоите крила ще се надея, доде заминат злощастията. И по-нататък описва различните изпитания, през които минава душата, но щом уповава на Бога, тя превъзмогва всичко. Псаломът завършва с славословие към Бога на победилата и превъзмогнала душа. Ще те похваля, Господи, между народите, ще ти пея между племената, защото се възвеличи до небесата Твоята милост и до облаците Твоята истина. В 58-ми Псалом се описва състоянието на нечестивите, които ще понесат плодовете на делата си. И Псаломът завършва с думите. Наистина има плод за праведния, наистина има Бог, който съди на земята. 59 ти Псалом описва състоянието на една душа, която се намира в отеснение и възлага надеждата си на Бога. В пети стих се казва Ти Господи, Боже на силите, Боже Израилев, събуди се, за да посетиш всичките езичници. От израза «събуди се» ясно се вижда, че душата апелира към Бога, който спи дълбоко в нея, да се събуди и да я спаси от езичниците. Под езичници тук се разбира низшият душевен живот, страсти, инстинкти. И към края казва «Аз ще пея на Твоята сила и на ранина с радост, ще песнословя Твоята милост, защото си ми станал крепост и прибежище в деня на скръпта. 60-ти псалом, като че описва физически събития, но това са вътрешни събития, на които външните са само оподобление. Това е положението на душата, когато се чувства отхвърлена, но най-после просветва в съзнанието и тя казва – чрез Бога ще направя юначество и Той ще стъпче враговете ми. 61 Псалом е молитва на пробудилата се душа, която отправя благодарност към Бога за подкрепата, която й е дал в дългия път на нейните борби и изпитания и Псаломът завършва с думите «Ще пребъде вовек пред Бога и повели да го пазят милостта и истината, така ще песнопея винаги Твоето име, за да изпълнявам обричанията си всеки ден. 62-ри Псалом говори за увереността на победилата и превъзмогнала душа, която оплувава на Бога. Псаломът започва с думите. Наистина, душата ми има тихо оплувание на Бога. На Него е спасението ми. След това говори за враговете, които нападат душата, пътя на нейното развитие, но когато тя се надее на Бога, всички ще бъдат победени. И Псаломът завършва с думите. Веднъж казва Бог, два пъти чух това, че силата е Божия и Твоя е Господи милостта, защото ти ще отдадеш на всеки Господ според делата му. 63 ти Псалом описва състоянието на душата на един посветен, когато минава през пустинята на живота и там уповава и намира Бога в себе си и казва Душата ми е жадна за Тебе. Желая теплата ми в една пуста, суха и безводна земя, за да гледам Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището. 64-ти Псалом описва състоянието на една праведна душа която се намира в отеснение от вътрешни врагове, които я окражават, но тя се надява на Бога и побеждава, Псаломът завършва с думите Праведният ще се развесели в Господа и ще се надее на Него и ще се хвалят всичките прави в сърце. 65-ти Псалом е славословие към Бога, който прониква цялата земя, и цялата Вселена със сила и могъщество и дава всички блага на живеещите в нея същества, от хората до тревите. Казва се в Псалома, посещаваш земята и я напояваш, преобогатяваш я, развеселяваш изходите на зората и на вечерта. 66-ти Псалом е славословие към Бога за Неговата сила, за Неговото величие и могъщество, за Неговото милосърдие и справедливост. Псаломът започва с думите Възкликнете към Бога, всичката земя, възпейте славата на името Му, направете славно хвалението Му и завършва с благодарност към Бога. Благословен Бог, който не отстрани молитвата ми и милостта си от мене. 67 псалом е също славословие към Бога и същевременно окултна формула, с която посветеният извиква Божието благословение. Псаломът започва с думите Бог да ни помилва и благослови, за да яви лицето си нам. 68 псалом е съставен от много формули за разпръсване враговете на Бога на онези, които не вървят в божествения път, Псаломът започва с една такава формула – да стане Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето му, които го мразят. Също така състои се и от формули, с които се призовава Божието благословение от онези, които вървят в пътя на светлината и правдата. А праведните да се веселят, да се радват пред Бога и да се наслаждават с веселие. 69-ти псалом е изповедта на страдащата душа, която съзнава прегрешенията си, и дюли Бога да й помогне да излезе из трудните положения в живота, като казва: Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи. Във време благоприятно, Боже, според голямата Твоя милост, послушай ме според истината на Твоето спасение. След това има формули за разпръсване на враговете на душата, а също и формули за призоваване на Божието благословение и милост. 70-ти Псалом е съставен също от формули и призоваване на Божията помощ. Но за да дойде Божията помощ, човек трябва да бъде смирен. И Псаломът завършва с думите. Но аз съм сиромах и нищ, Боже, побързай при мене. Ти си моя помощ, Избавителю мой, Господи, да не закъснееш. 71 Псалом също е съставен от ред формули за призоваване на Божията помощ, и за разпръсване на враговете. 72-и псалом е молитва и хваление за Бога, на когото се покланят всички царе и всичките народи ще му бъдат раби, защото ще избави сиромаха, който вика, и огнетения, и безпомощния, ще помилва сиромаха и обогия, и ще спаси душите на обогите. От огнетение и насилие ще изкупи душите им. И драгоценна ще бъде кръвта им пред очите му. И ще става всякога моление за него. Всеки ден ще го благославят. Изобилие от жито ще има на земята по върховете на горите. Плодът му ще се люлее като ливан в гора а жителите на градовете ще цъфтят като земната трева. Името му ще пребъдва във век. В 73-ти Псалом се изнасят контрастите, които съществуват на земята, между онези, които имат всичко на земята и са изпълнени с гордост, сила и власт. И като гледат това онези, които вървят в божествения път, привидно като че се съблазняват от това положение. Псаломът започва с думите Благ е наистина Бог към Израиля, към чистите в сърце». А мене нозете ми почти помръднаха. Безмалко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото поревнувах гордите, като гледах благополучието на нечестивите, които винаги са благополучни, и умножават богатството. И като гледа това положение без да го разбира, човек си казва Истина! Аз напразно очистих сърцето си и умих в неповинно страцете си, защото съм порязван всеки ден и се наказвам всяка заран. Помислих да разумея това, но беше мъчно през очите ми додето влязох в Божието светилище и разумях сетнините им, защото ето тези, които се отдалечават от Тебе, ще погинат. В този псалом е даден пътя на стремящата се душа и съблазняването е от привидното благополучие на нечестивите. Но когато влезе в Божието светилище, Тоест, когато влезе в пътя на ученика, в пътя на посвещението, тя разбира, че всичко това е привидно и че те са изложени на погибел. Тук е изнесена идеята за тесния път и идеята за широкия път, който води към погибел. 74-ти Псалом описва едно състояние, когато неправдата, беззаконието и злото се ширят по земята и унищожават всичко свято и притесняват и унищожават светлината. И Бог мълчи и не им въздава, макар и да е силен и мощен. Псалмопевецът пита, докога Боже неприятелят ще те хули? Движението на живота напред върви по вълнообразна линия, по която има височини и долини. По височините се развива възвишен духовен живот, устремен към Бога, а в долините се развива живот, свързан с гъстата материя, където хората забравят Бога и живеят най-обикновен живот – този псалом псалмопевецът описва именно такъв един живот, когато хората са се отдалечили от Бога и са го забравили и похулили името му. 75-ти псалом се описва точно противоположно състояние, когато животът се проявява по височините на творческата вълна на живота. Животът на светлината Живот на близост с Бога, живот на хваление на името Божие и Псалмат завършва с думите. Всички рогове на нечестивите ще се круша, а роговете на праведните ще се възвисят. В 76 Псалом се говори, че Бог ще съкруши насилието и гордостта, в каквато и форма да се проявяват. И ще се проведе съдба на земята, за да спаси всички кротки на земята. В 77-ми псалом отначало се описва смущението на псалмопевеца от това, че Бог ни е забравил и казва Дали престана милостта му за завсегда? Дали забрави да помилва Бог? Или в гнева си затвори своите щедрости? Това е състоянието на душата. Когато изпада в известна тъмнина, но след дълбоко размишление нахлува светлина в съзнанието и казва Тогас рекох Немощ е за мене това да се изменява десницата на Всевишния. Ще се получавам във всичките твои дела и за деянията ти ще размишлявам. Боже, в святост е пътят ти. 78-ми псалом започва с думите. Слушайте, люди мои, закона ми, приклонете очите си към словата на устата ми. Ще отворя устата си за притчи. Ще произнеса гадания от древността които чухме и познахме. И нашите отци казаха нам. И след това разказва историята на еврейския народ от излизането му от Египет и всички чудеса, които Бог е направил за него и как те всякога са недоволни и непризнателни. И се отклоняват от Божия път, което предизвиква Божия гняв, но Бог се въздържа като от време на време ги наказва, но пак се грижи за тях. И накрая казва: тога се събуди Господ като от сън, като силен, който изтрезва от вино и порази неприятелите си изотзад. И казва, че избрал юдиното племе на лицето на Давида да пасе овцете му и пасей ги според незлобието на сърцето си и изкуството на ръцете си ги води. 79 ти Псалом в началото е едно пророчество за бъдещото заробване на Израил от езичниците, които оскверняват храма и развръщават Ерусалим и избиват народа. И като вижда това видение на бъдещето, Пророкът Псалмописец се обръща към Бога с молба до кога ще бъде това и моли да прости Господ прегрешенията на народа му, за да не се петни името му пред езичниците, че Бог не е помогнал на народа си, а го е оставил. 80-ти Псалом е молитва към Бога да избави Израил и да не го оставя на поругаване и грабеж на езичниците. Псаломът завършва с думите. Върни ни, Господи Боже на силите, направи да просветне лицето ти и ще се избавим. Аз мисля, че тази молитва има повече мистично значение и се отнася за душата, която е нападната от вътрешни врагове. Защото по времето на Давид, еврейският народ не беше в такова плачевно положение, каквото се описва в Псалома. 81 и Псалом в началото е много оптимистичен и е едно славословие към Бога за всичко, което ни е дал. След това Господ се обръща към еврейския народ, че е народ непослушен и Бог казва. Ако бяха ме слушали людете ми, тутък си бих свалил враговете им и против оскърбителите им бих обърнал ръката си. 82-ри псалом е дълбоко окултен и започва последния начин. Бог стои в събора Божи, сред боговете ще съди. Кого? Народите, заради беззаконията и неправдите им, и казва: Съдете право сиромаха и сирачето. Правете правда на оскърбения и бедния, избавайте сиромаха и нищия, оттървавайте от ръката на нечестивите. След това казва Знаменитите думи. Аз рекох: Богове сте вие, и синове на вишна го сте всички но вие като человеци ще умрете и като един от князовете ще паднете. 83-ти псалом е молитва към Бога против неприятелите на Израил, които са неприятели на Бога и които искат да унищожат Израил, да познаят, че ти, комуто име е Яова, един си вишни и на цялата земя, Както този Псалом, така и всички имат освен историческо, още и мистично значение. Израил в случая е човешката душа, с която Бог е направил договор. Но душата в пътя си често се отклонява и предизвиква Божия гняв, т.е. създава си карма, и носи последствията на своето беззаконие. 84-ти псалом е описан копнежът на душата по Божествения свят, към Божествения живот, и започва с думите: Колко са любезни Твоите селения, Господи на силите! Желая и даже примира душата ми, за дворовете господни и завършва с думите Блажен онзи човек, който се надее на тебе. 85 ти псалом започва с една благодарност към Бога, че е върнал Яков от плен. Яви ни, Господи, милостта си и дай ни спасението си. Наистина, Неговото спасение е близко при унези, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. И след това следва окултната формула. Милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха. Истината от земята ще прозябне и правда от небето ще надникне. И Господ ще даде доброто, и земята ще даде плода си. Правдата пред него ще предиде и ще тури на път стъпките си. 86-ти псалом е молитва на Давид, молитва на душата, която търси и се надява на Бога. Псаломът започва последния начин. Приклони, Господи, ухото си, послушай ме, защото си ромах, и нищ съм аз. Опази душата. Дай, защото съм богобоязлив. Ти, Боже, спаси раба си, който се надее на Тебе. Послушай, Господи, молитвата ми и дай внимание на гласа на моленията ми. В деня на скръпта си призовавам Те, защото ще ме послушаш. 87-и Псалом говори за Сион като град Божий. Това е градът на посветените на земята. Това е центърът на бялото братство на земята, където живеят синовете Божии, онези, които са родени от Бога. И хората, които са вън от този божествен град, ще казват Този се е родил там и за Сион ще рекат този и онзи са се родили в него и сам Вишният ще го утвърди. Господ, като напише людете, ще счете, че този се е родил там.